nem látja tisztán, de elképzeli a hamiskás mosolyta a kék szemében, és ahogy kihívóan kicsit balra billenti a fejét. Egyem a zuzáját, gondolja Sándor forrósággal a szívetájékán. Na, kérem azt a tárkony levest, mert különben. Néz, kihívóan az asszonyra. Na, na, mi lesz különben? kérdezi Rozália fejét felvetve. Még nem tudom, de nem állok jót magamért.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 Sándor huncutul belenevett Rozália könnyes arcába, mire jókora pofont kap. – Ejha! – Sándor döbbentem bámul rá. – Először hagyná, hogy éhe halljak, aztán nem kell, mert konok és dacol velem, most meg már ádázul rám támad. – Magának van valakije.